yetu tunalifahamu jina Lamtemi Mtemi Merambo lakini hatumfahamu lakini leo niani maarifa inakuletea historia yamtemi Mtemi Merambo na sehemu ya kwanza katika Kiswahili cha kawaida, Mtemi maana yake ni mtu anayetumia nguvu katika kupata kitu fulani na katika Tanzania ya sasa kuna shule maarufu sana mkoa ni Tabora yenye kufahamika kwa jina la Milambo Lakini pia kuna mitaa anakambiza jeshi lenye kuitwa Milambo. Kumbe kuna historia nyuma jina hili la milambo, embungoje leo tuiangazie nini maana jina la Milambo na historia yake ni nini. Mtemi Milambo alizaliwa kwenye miaka el katika tawala ndogo ya ukune katika eneo la Unyamwezi mkoa wa Tabora Tanzania, majina yake ya kuzaliwa, Yalikuwa ni Mtela Kasanda baba yake akiitoka Kasanda alikuwa ni Mtemi au kiongozi watawala iyo. hiyo iliyoitwa Uyoa katika wilaya ya sasa ya Urambo mama yake aliitwa Masele Nyakasi au Nyakashi kutoka katika uzawa wa Mtemi Kifumugulu Mkimbo kutoka katika tawala iliyoitwa Ikungu aliyefika Usumbwa katika shughuli zake za uwindaji na kuanzisha tawala ndogo iliyoitwa Ikune. Kwa kifupi, kifumigilu alikuwa ni mtoto wa mapokela kiumbe kwa kwanza mtemi wa tawala ya Ikungu. Kuanzishwa kwa tawala ya Ikune kulienda sambamba na kuanzishwa kwa tawala ya Uyogo. Tawala hizi mbili zilizalishwa baada ya ndugu wawili, yani Kifumugulu na kaka yake aliyeitwa Magokola kufika maeneo hayo katika shughuli za uendaji na kuwakuta wenyeji wakiwa wapo tu hawana utawala unaoeleweka na hawapo organized kwa nguvu walizokuwa nazo wakawekeza kuzitawala na kuzifanya kuwa tawala zenye nguvu itoshe kusema mtiela kasanda ambaye ulimwengu unamtambua kwa jina la mtemi milambo alitokea kwenye ukoo au familia za watu wenye mabavu pande zote mbili yani kwa baba yake mzee kasanda Ambae alitawala Uyoa na mama yake alifahamika kama Bi sele ambaye alikuwa ni mtoto wa Mtemkifimigulu kutoka katika tawala ya Ikune lakini pia mwenye nafasi katika tawala ya Ikungu. Wakati mamake Mirambo alipokuwa mjamzito, aliamua kurudi kwa wazazi wake na kujifungua. Mirambo akazaliwa kama mtelia Hivyo mara baada ya baba yake kufariki Milambo akawa mlisisi wa cha baba yake, akawa mtawala rasmi wa Uyoa. Uyoa ilikuwa ni tawala ndogo sana, ilikadiriwa kuwa watu 4000 Kama ilivyokuwa desturi kwa watu wenye nguvu kupenda kuonyesha mabavu yao, ndivyo ilivyokuwa kwa mtemi Milambo. Aliamua kutanua mbawa zake kwa kujiongezea ukubwa wa miliki. Na katika kufanikisha hili, Aliunda jeshi lililoitwa Lugaluga. Jeshi hili lilikuwa machachari na liliogopa haswa. Akaanza kuvamia vijiji na tawala za jirani na kuziunganisha na tawala yake ya Uyoa. Tawala kubwa alioweza kuiangusha na kuunganisha na Uyoa kisha kuunda tawala mpya iliyoitwa Tawala ya Urambo ni tawala ya Uliankulu. He ilikuwa ni miaka miwili tu baada kuingia madarakani. Historia inasema, Milambo alikuwa ni mtu mwenye nguvu, alikuwa ni mrefu na mwenye macho ya kutisha, hakupenda kuonewa na aliwachukia Waarabu haswa kwa utemi wao. je, umewahi kujiuliza Waarabu wa Tabora walitokea wapi. Unyamwezi ni eneo kubwa, lakini wananchi wake waligawanyika katika tawala nyingi taggondogo Zilizohuru na zisizo na mashikamano. Hali hiyo illizfanya tawala hizo kuwa zahifu kijeshi na katika ushindani kibiashara. Biashara kubwa ya wakati huo ilikuwa ni pembe za tembo, kwaumwa na shaba. Watemi wengi wa kinyamwezi walipeleka misafara pwani na kwenda kuuza pembe za tembo na kisha kununua nguo, majembe, mahitaji ya kijeshi, shanga na vitu vingine vya wakati huo, katikati ya karne ya tisa Wafanya biashara wa kiarabu waliingia unyamwezini wakiongozwa na musamzuri ambapo walifanya makazi yao unyanyembe moja ya tawala muhimu ya unyamwezi. Musamzuri ni nani? Musamzuri, Moses the Handsome, alikuwa ni muhindi wa dini ya kiislamu aliezaliwa katika familia ya kimaskini huko India katika mji wa surat na kuamua kuingia katika biashara ya pembeza ndovu na viungo vyake. Baadae, alifika Mohamed bin Juma baba yake na tipotiibu Mohamed bin Yuma alihalalisha ukazi wake Unyanyembe kwa kumooa Kalonde aliyekuwa binti wa Mtemi Fundikira wa Unyanyembe Hapo ndipo ushindani wa kibiashara kati ya Waarabu na Wanyamwezi ulipojitokeza kwa nguvu zaidi Na hiyo ndio sehemu ya kwanza ya historia ya Mtemi Mirambo na mimi msimulizi wako naitwa George Mirambo Usisahau zasahu, u subskrybuj YouTube channel yetu, ja nie yani, marifa.